Den her podcast den er betalt og sponsoreret af MobilePay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds med MobilePay Box. EM er nået til kvartfinalerne, og i den her udsendelse af em Bolt, vil vi i første halvleg kigge på de bedste spillere til den her slutrunde, og så vil vi prøve at sætte vores startelver. Vi vil derudover køre EM's bedste spillere indtil nu, hvem der har skuffet mest, <clears throat> og hvilke lande, der har overrasket vores gæster mest, og hvem der samtidig også har skuffet mest der. Jan han vil vi så kigge frem mod de her kvartfinaler, der sparkes i gang fredag, og lave en kort optak til dem. Her i studiet, der sidder jeg sammen med mine to gæster, og de tripper for at komme i gang, kan jeg se. Går, ja. Så lad mig skyde den over til dig, Jan Christiansen. Yes. Velkommen til. Tak. Danmark, de træder ind i kvartfinalerne nu. Og hvis vi skulle kigge på, hvilke favoritter du har, og hvor du placerer Danmark. Der er jo Belgien, Italien, England, som jeg har rangeret foran Danmark. Så har jeg Danmark, så har jeg Spanien, Schweiz, Tyrkiet og Ukraine. Hvem har du som favorit, og hvor har du Danmark hen? Jamen, øh, jeg er ikke helt uenig i den udlægning, du lægger der. Øh, jeg har også skrevet her, Belgien, England, Spanien favoritter. Øh, Italien til dels, de skuffede lidt mig i 8. dels finalen spillemæssigt. Øh, og så har jeg helt klart Danmark som, en, øh, som en, en, jeg har skrevet Bobler, men øh, også med rød rødhvide hjerte, så håber vi, at, at Danmark går så langt som muligt. Øhm, og det er helt sikkert en seriøs outsider til, til titlen. Men øh, set på papiret og så videre, så er det jo ja, alt andet lige Belgien og, og England, der, der, der er favorit. Men du har faktisk stadigvæk Spanien over Danmark? Ja, det synes jeg. Som værende, fordi du tænker, at de har alligevel noget, noget ekstra kvalitet? Ja, og så de to seneste kampe, at de virkelig kommet i gang. Jeg ved godt, de fik et... Øh, et, et par knockouts, da, da Kroatien fik uh, først reduceret og udlignet, men uh, de vendte stærkt tilbage i den forlænger, og uh, ja, vandt 5-3 uh, i uh, i 11 spilling. Fedt, jamen dem tager vi på, eller hul på senere, når vi lige skal høre de take omkring alt det her. Mikkel Nør, journalistbold.dk, tidligere yep. spiller også, jo det, og det jeg, <håh> ja. skal jeg jo lige nævne, ja, <håh> uh, Divisionsspiller <håh> Under den her slutrunde, der har var jo været brugt helt fantastisk, men dem, der bruger var, det er dommerne. Hvordan synes du, at dommerne de har været til slutrunden? Jamen nu vil jeg ikke sige, at det, det er et dumt spørgsmål af dig, men, men jeg vil samtidig sige, at det er fedt, at vi ikke har snakket om dommerne. Ja. Fordi det er jo et rigtig, rigtig godt tegn. Uh, vi har snakket om VAR, som du siger, det har virkelig fungeret godt. Vi har aldrig set VAR fungere så godt i nogen ligaer, synes jeg, som det gør under den her slutrunde. Men dommerne har også været virkelig gode. Altså der har jo nærmest ikke været nogen eksempler på, hvor vi har tænkt, at det her det har været en rigtig skidt uh, kamp af, af dommerne. Jeg synes, det for alles vedkommende, jeg kan, ikke, jeg kan nærmest ikke komme i tanke om noget, hvor jeg tænkte, det var ikke godt. Altså selv, som vi har været inde på lidt tidligere, med til og også den kontroversielle spanske dommer har jo dømt godt under den her slutrunde. Og altså, når han kan, så, så, er det, så er det rigtig fornuftigt. Så øh, jeg er glad for, at, at spørgsmålet først kommer nu, at der ikke har været til at snakke om det tidligere. Fordi det er fedt, at, at dommerne sådan, sådan, de trives jo bedst, når der ikke bliver lagt mærke til dem. For så betyder det, at de har gjort det rigtig godt. Og det synes jeg, jeg har været altså sådan, gennem hele slutrunden, både med var og med dommerne. Det har bare fungeret. Og det er jo, kan, vi, kan vi overføre det lidt Superligaen de på en eller anden måde? Fordi Hvordan, hvorfor har det virket så meget anderledes, end vi har set i Premier League, Superliga, i alle de andre ligaer? Jeg synes, den der aspekt med, at de ikke bliver hævet ud til alt muligt, og det ikke tager alt for lang tid, jeg synes, det virker som om, der er, der er blevet gjort en form for tilladelse til, at, at varvognen selv må træffe beslutningerne kun i yderste instans vil have dem ud, hvor jeg synes, det bliver det tager for lang tid, og der er for meget kiggeri i, i andre ligaer. Vi synes jo, at processen har været, været korte øh, fra vandrørende fra, fra side, og, og, og effektivt. Altså, men jeg synes dårligt, at man har bemærket, at det overhovedet er sket. Uh, også nu har jeg selv været på stadion nogle gange, og det, der har lige været nogle korte spilstopper, hvor dommerne har bedt dem om at vente med at tage en dødbold. Men vi snakker 10 sekunder, og så er vi udover det. det. Så det er nærmest ikke været bemærket. Jeg håber at, at det er noget, vi kan føre videre over til ligaerne. Det har i hvert fald været godt brugt, både var og dommerne her. Og lad os så hoppe ud i første halvleg. Inden vi starter på og dykke ned i, hvad I har af de bedste 11 spillere, der har været til slutrunden indtil videre. Så har vi det her introspørgsmål, som plejer at være dagens detalje, men fordi der ikke har været nogen kampe nu her, så kigger vi tilbage på turneringen, og har, jeg har spurgt jer, om I kan lave turneringsdetalje. Så hvis I kunne nævne en ting fra turneringen, som I husker den bedst for, hvad skulle det så være? Jan, hvad husker du uh, turneringen bedst for? Jamen det er, øh, hvad skal man sige, desværre skroster sig godt. Øh, ikke noget... Øh Fodboldmæssigt, men selvfølgelig, at øh, vores lægeteam var så hurtigt over Christian Eriksen at, at, få, at få liv i ham igen. Altså det er for mig, øh, når jeg tænker tilbage på uh, turneringen, så er det helt klart det der popper op først. Mm. Uh, det var jo en va nogle vanvittige scener, som vi har uh, ja, uh, vendt og drejt. Så, så det, var, det var for mig i dag, uh, hvad skal man sige, turneringsdetaljer. Uh, det ja, uh, fantastisk vigtigt, at, uh, at, at de var så hurtigt over ham, og, ja, ikke kun lægeteamet, men også uh, ja, uh, spillert, spillerne. Ja, og, og det, er jo sådan en, det, er jo, det er jo en kæmpe ting, der er sket. Øhm, den kan jo næsten kun være turneringsdetalje, men jeg vil gerne alligevel lige høre jer, hvis de havde noget andet, fordi øh, selvfølgelig vi, har vi også vendt den her situation, og, og den, den har jo fyldt så meget, og med rette. Øhm, så hvis du også har den, har du også, eller hvad har du, jeg har skrevet to ting ned. Den ene var netop Christian Eriksen, og så også, fordi jeg vidste jeg, at det var nok også Jens fordi det er selvfølgelig det, vi vil huske den her turnering for altså indtil videre i hvert fald, Og det bliver det også efterfølgende. Så vil vi også knytte en kommentar til det danske landshold i det hele taget, som er blevet meget, meget meget populært i den danske befolkning under den her slutrunde. Og det har været under opbygning i noget tid. De spiller fed fodbold, og der er nogle fede typer på, og der har været de her møgsager, som vi ikke slet ikke har tid til at gå ned i nu, men Omkring økonomi osv., men nu virker det, som om vi bare har nogle spillere, der elsker at spille på det her landshold, og, og danskerne elsker derfor også at følge dem. Så den der popularitet, som virkelig er kommet tilbage, og, og alle er med på holdet omkring øh, Danmarks landshold, det er fedt at være med til. Der var jo den her konflikt med dansholdet <høg> og spillerne, og... Øh... Ja, og alt det, der var for nogle, for nogle, øh, det er nogle år siden nu her, eller det, hvor, lang, hvor tid siden er det nu tilbage? men der har været nogle stykker, kan man sige, men øh, det, jeg tror, den det er tre, tre, tre år siden. Ja, og der, der kan man sige, at det, det er jo blevet helt anderledes nu her. Landsholdet ja. fylder meget mere i befolkningen og har fået en mm. helt anden øh, rolle i, i folks liv nu her, mm. også på grund af den her øh, Eksen-situation. Tror du, hvis nu Eksen-situationen ikke havde været der, at det havde været det samme? Nej, jeg tror faktisk ikke helt det samme. Altså, det, der skete der, og det er jo ikke kun indlands, det var også ude i udlandet, hvor, hvor de virkelig blev rost til skyerne for det samhold, de viste, da det brændte allermest på. Og det er jo ikke noget, man kan træne. Det er jo ikke noget, man kan sidde og forberede et, et PR-rum og et kommunikationslokale og sige, når det her sker, så skal I gøre sådan og sådan. Det er noget, der opstår spontant. Og den reaktion, som, som Simon Kjær og Kasper Smeichel og resten af holdet og alle omkring staten viste, er jo bare... Så, så ærligt og så ægte, og det går rent ind hos danskere, og det går rent ud hos alle, der fulgte, fulgte den kamp og har også bare givet genlyd hele verden. Og det er jo det, Danmarks landshold lige nu er kendt for, det er det her unikke sammenhold, og så er det jo begyndt at spille fed fodbold også efterfølgende. Ja, det går op i en højere enhed. Ja, fedt. Noget, man sige. To, to gode ting, I har med, og lad os da så hoppe uh, i gang med uh, emnet her i første halvlej. Vi skal kigge ned på turneringen hidtil, og så lave vores bedste startelver indtil nu vi skal ikke prøve at samle den, for det kan godt være at i uenighed, men vi vil gerne høre jeres argumenter for hvem I har valgt. Der er ikke været nogen regler for hvilke spillere i må tage, øh, om det skulle være de samme spillere fra det samme land. Jeg går ikke ud fra at, at når du har 11 Spanier på eller noget <laughs> andet, eller at der er 11 danskere på, og der vil altså heller ikke være noget med, der, der var fuldstændig frie tøjler. Det første, det er, at vi skal finde ud af hvilken formation at øh, I har valgt at bruge. Og der har været flittigt brugt øh, en træbarkæde under slutrunden, hvor folk har vi øh, har set Julman, han har jo lavet om øh, ved Danmark eller en firebarkæde. Jan, hvordan øh, hvordan ser dit hold formationsmæssigt ud? Jamen, jeg har valgt en 3-4-3 øh, personligt heller er jeg sådan lidt af den, af der, eller der er jeg jo at den gamle skole sådan klassisk 4-4-2, men øh, jeg synes det her 3-4-3 det kan så meget øh, og, og letter ændre. Så det, det er den formation, jeg har gået med. Det er måske også en af de her ting, når man spiller manager, at så frigør man lidt flere spillere til de offensive ting. Du går med en 3-4-3, Mikkel. Gør du det samme? Nej, jeg har råd mod en 4-3-3, jeg var lidt splittet omkring det, for det er også lidt det med at kunne få nogle spillere med, man gerne vil have med, som skal spille nogle specielle positioner. Men jeg er inde i en 4-3-3. 4-3-3, 3-4-3, skal jeg holde styr på. Jeg er jo <laughs> sproglig student. <laughs> Men lad os da lægge ud med, med din målmand, Jan. Hvem har du på, på kassen? Jamen, det har jeg Courtois, Courtois ja. øh, for Belgien. Det er jo kun Josef Poulsen, der har formålet scorer på ham. Ja. Og øh, han har øh, måske ikke haft så meget at lave i alle kampe, men han har, synes jeg, været en sikker og når der kun har skudt et mål på ham. Så, øh, så er det stor ro til ham, øh, men selvfølgelig også øh, resten af, af Belgien's hold. Øh, men det er mit valg på, på målmændsposten. Skal siges det lytterne derude, jeg har faktisk ikke fået jeres startopstillinger at vide. Og det er I heller ikke om hinandens. Mm. Så den snak, vi tager nu her, den er sådan meget... Øh, ja fra Hoften. Du har Courtois, han har jo stået en fantastisk sæson i Real Madrid. Tror du godt, at, at Belgien uden en Courtois på mål, kunne have været øh, også bejler til at gå hele vejen? Fordi vi snakker jo om, at fjerner man de brynde ud af ligningen, så er Belgien i mange øjne ikke favoritten. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Altså, øh, umiddelbart så vil jeg sige, at de stadig var... var øh en god kandidat til at, til at tage titlen, men øh, det er bare mega vigtigt at have en sidste skanse, også som forsvaret stoler 110 procent på. Øh, så det er, det er i hvert fald en vigtig faktor, og ja, godt for Belgien at, øh, at han når vi storspil hele sæsonen og også øh, her i turnien. Vi går med Thibaut Courtois. Mikkel Nørre, hvem mm. har du på, på mål for din. Jeg har taget en ø, engelsk målmand. Ja. Det hedder Jordan Pickford. Og det er jo helt usædvanligt, at man kan sidde og snakke om, at en engelsk målmand i slutrunde, eller i det hele taget, har været bedst. Men ø, de har jo igennem en del år haft problemer med den post. Men jeg synes, ø, at Pickford har gjort det rigtig godt. Altså, han stået fuldtid i alle kamp og har fire clean sheets. Og så er jeg også, som jeg også siger, det er ikke altid, at Courtois har så meget at lave. Det hele ikke det samme med, med Pickford. Men når der har været brug for ham, så har han vist sin klasse. Og, altså, fire clean sheets og havde også nogle i hvert fald en rigtig, rigtig god redning mod Tyskland på et vigtigt tidspunkt. Så jeg synes øh, også med det pres, der er på, på England, og på Englands, Englands målmand, så synes jeg virkelig, at han har overbevist indtil videre. Der har også været meget spørgsmålstegn omkring, om det skulle være Jordan Pickford inde. Uh, vi så en Dean Henderson, der inden sæsonen jo havde overtaget pladsen i United, og, og generelt, som du selv siger, der har været, der har været generelt store problemer med de engelske målmænd under slutrunder. Hvis jeg stiller dig det samme spørgsmål, hvis man havde en Pickford ud af den her uh, ligning her, og erstattede ham med en, med en anden målmand. Er Pickford så så god, at han betyder så meget for det engelske landslag? Nej, det tror jeg faktisk ikke, at han er. Fordi at, der er det ret jævnbyrdigt. Uh, springet er ikke så stort, som det er i Belgien, tror jeg. Uh, du, tog godt, du kunne godt have sat din henter sådan ind, og de kunne have haft succes alligevel. Det er jeg ret overbevist om. Men det kommer ikke ud om, at han, han har leveret det, der skulle til. Altså ligesom, uh, det, det siger jo sig selv, når han ikke har lukket mål ind i nu, Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at England ikke har blæst til angreb hele tiden, at de har jo spillet på passeligt og lukket godt af, så så mange redninger har han sikkert heller ikke haft, men øh, han har taget, hvad der kom, og var især i en meget stor kamp mod Tyskland, øh, kampafgørende. Jordan Pickford, Thibaut Courtois, det var deres målmænd. Lad os så videre til, øh, til forsvarsspillerne, og lad mig bare få øh, jeres midterforsvarer først, Jan. Du har så øh, tre midterforsvarer yes. i din. Hvem er det? Der er gået lidt Danmark i den. <laughs> og så en Spanioler, Aspil Kørta. Okay. Og det er lidt... Øh, ja, Kær blev jo til det, det, runden spiller i 8. så, så han mener jeg ikke, at man kan komme udenom og AC. Jeg kan godt lide de her forsvarsspillere, der går med frem og, og kan spille øh, med frem i banen. Øh, og score mål, ikke mindst AC er kommet på tavlen øh, mod, øh, mod Ruserne Og Aspilio Goetia har scoret til 2-1 her mod Kroatien. Så, så det er derfor valget der er, er, er faldet på de tre. Øh, så, øh, men der har selvfølgelig været rigtig mange gode præstationer øh, rundt omkring i, i de hold, der er stadig er med. Hvad siger du til de her, hvis man har to danskere på? Altså, det er ikke noget mod Jens Valle, han har to danskere på, men vi er jo trods alt danskere her i studiet. Mm. Og når vi kigger ned over de her forsvarer, Mikkel, hvis du skulle kommentere på de her to, øh, tror du, hvis jeg nu skulle være kritisk over for en kær, hvis nu der ikke havde opstået den her situation med Christian Eriksen? Fordi han har jo også vundet rigtig meget med rette for den fantastiske person, øh, og, og det, han udviste. Helt fantastisk. Man spillet på banen. Hvis vi tager og kigger på Kærs slutrunde indtil videre, har den så været øh, sublim, udelukkende spil på banen? Ja, sublim er et stort ord. Han har været god. Mm. Det har de jo alle sammen. Danskerne, selvom de, de tabte jo to kampe, så har de virkelig, virkelig været gode efterfølgende. Han har været god, men nej, altså, han, han har vundet rigtig meget på det, der skete den aften. Det der er der slet ingen tvivl om. Han er jo en spiller, man kender i hele Europa i forvejen, men nu han jo bare, altså, nu vil alle have ham som anfører i alle klubber. Altså. Ja. Men det er jo også fordi, en anfører, man, som anfører, så er ja. det jo meget mere end selve spillet på banen. Ja. Så jeg kunne også se, at, at, at nogen fra Tjekkid har udtalt, at, at de forstod det heller ikke, at han ikke ja. var anfører i Milan. Nej. Du følger banen rigtig meget. Jan har spillet Coretta på. Han, øh, hvordan synes du, han har gjort det? han ja, har gjort det godt. Han har jo også været lidt offer for nogle lidt udskiftninger, men han øh, var især god... Øh, i seneste han også kommer frem og får scoret. Altså selvfølgelig lukker de en del mål ind, og det er jo også hans ansvar. Men øh, han er jo bare en bundsolid spiller, så det, det kan jeg egentlig godt forstå, at Jan har valgt. Der kørte jeg lige dit take på, på Jans. Men øh, <laughs> de tre øh, gode, gode spillere. Hvad med Mikkel, hvem har du i dine øh, to meter du har? Ja, jeg har en, en gengangere fordi jeg også også taget AC. Og jeg er enig med Jan i, øh, at han har været afstændig. Jeg synes også, at han spillemæssigt har været bedre end Kær, Og Kær er blevet hyper lidt på hans anførhold. Men jeg synes, AC har, har været et, lige en tand bedre. Altså en ting er, at han får scoret det der helt vilde mål, som bare sendte Parken i ekstase. Så synes jeg også bare, at han har været bundsolid defensiv. Øh, så jeg har været lidt i tvivl om den anden. Øh, det er jo nok gennem hele hold, at man har været i tvivl om, om rigtig mange. Ja. Øh, jeg synes jo, Italien har overbevist, og Italien defensivt især har, har gjort det godt. Og så har jeg taget Bonucci, som så ligesom har været det, man kan kalde fælles for dem alle sammen. Jeg synes et eller andet sted, jeg skulle have en italiener med. Øh, og det blev så ham. Altså han har været solid, og jeg synes også, Chiellini var god i de første kampe, men så blev han så også skadet, hvor Bonucci ligesom har været det her anker for dem, for lidt jeg vil ikke sige uprøvet italiensk hold, men der er jo lidt nogle nye spillere på, hvor han ligesom har været den, de andre kan læne lidt op af. Så en ting er, at han spiller godt, så har han også bare en hammerende vigtig rolle beholdet. Og jeg synes, Italien har været gode, så han måtte jo have plads til. Og det er også, Italien har været god som hold også. Defensivt har vi jo snakket rigtig meget om Spina som, som vi, vi to, Jan, har snakket rigtig meget om. Bonucci, er han måske bare en del af en Altså også et, et hold, der virkelig har fungeret rigtig godt i de tre indledende kampe? Ja, yeah, det er vel det korte svar. Altså det har jo kørt øh, ja, stort set fejlfrit. Altså de jo, øh, i puljekampene der kørte de jo bare på cruise control igennem de kampe. Selvfølgelig så er det ikke bare øh, lige at knepse fingrene, så er det gjort, men, men de spillede virkelig effektivt, defensivt og, og tillod ikke ret mange chancer. Øh, så det bliver da spændende, når de nu bliver testet her i må man sige, de har virkelig kommet op mod nogle gode modstandere. Så altså, det bliver spændende at se, hvad, hvad de tillader og hvad de ikke tillader der. Så, men indtil nu, øh, stærk defensiv præcision. AC Bonucci, og det var AC Kjær og Aspil Quetta ved dig, Din vingbaks i din øh, 3-4-3-formation. Jamen, vi har jo lige øh, vendt ham. Æh, ham fra Italien, Spinazzolla. <laughs> fantastisk øh, venstre benet øh, udfordrer. Øh, og i, ja, altså... Der er ikke mange ting, han ikke kan, og han bliver ved med at bare drønne på af så, øhm, så for mig, for mig der er han øh, virkelig en, øh, en rigtig dygtig spiller over i venstresiden. Og i den anden side, der, der er der gået lidt dannebrug i den igen. Øh, male, det det gerne. Øhm, en motor uden lige, der bare blæser op og ned. Og to scoringer, som Vingbak, øh, det taler jo i sit, øh, sit tydelige sprog, at øh, det har været en fantastisk turnering for ham. Så øh, det er mine to valg på, på de to sider. Kanter. De er svære at komme udenom. Øh, bare lige for at knytte en kommentar, det er også det. Spinatola er jo faktisk højrebenet på venstre side, men øh, man har jo gjort det helt fantastisk. Og de har jo faktisk spillet øh, fejlplaceret begge to, de her, øh, her baks. du Spinatola, øh, vi går bare lige køre på dine baks. Mm -hmm. Er det en af de to, der er på os? Ja, Male er også på, på min, ja. men, men jeg har også rykket om over venstre for at få plads til en, til en højre bak. Men jeg overvejer også Spinatola, som har været fantastisk. Øh, men Hvad er det, Mellet var... er, er bedre end Spinatola? Altså, hvorfor har Mellet været bedre end Spinatola? Han er jo bare et gusto. Han kan ikke danses. Altså, Spinnatola har været fremragende, men altså, jeg er simpelthen så imponeret over Mellet. Vi danskere, og dem, der måske især har også fulgt Atalanta, vidste jo et eller andet sted godt, at han havde det i sig, men at han kunne ramme det niveau i EM, blæse med frem og lukke af defensivt, og han er jo fuldkommen udstoppelig. Og så er han da også scoret to mål. Det er... Han er ikke til at komme ud om, jeg... lige med ham jeg er jeg sikker på, får vi nogle internationalt til at sætte de her hold, så er han også på rigtig, rigtig mange sidder. Der var mange, der ikke vidste så meget om ham før turneringen. Jeg synes, han har været altså tæt på toppen af de bedste spillere hele slutrunden. Han har virkelig også været god. Og det er også det, en snak, vi har haft om, om Joachim Jokimele fortsat er i Atalanta efter sommerferien. Jeg tror personligt, han er, men på længere sigt, så er hans, de her præstationer, han leverer nu her, de er til, til større klubber. Hvem er din anden bakke? Jamen, der har taget Dumfries fra Holland, som i min øjne fik, har fået et internationalt gennembrud her. Øh, også en spiller, man vidste lidt om i forvejen, men ikke så meget som... Og egentlig har jeg havde tænkt, han kommer til at blæse det hele af, eller brænde det hele af. Men øh, det har været fantastisk at se. Altså, han er jo så en af dem, der er råd ud skuffende, øh, og har så været på et hold, der tydeligvis ikke helt har fungeret, og ikke helt noget af det, de havde forventet, men øh, han har om nogen... Øh, Vist niveau for Holland i turneringen, også mål og assist, og en sådan utrættelig indsats. Altså de, de må være modbydelede at spille over for sådan nogle der, der kan blive med at løbe. Det skulle jeg ikke. <laughs> Jamen en gang, Jan, da, da du spillede fodbold, og nu lyder det som om, du spillede fodbold for, for rigtig mange år siden, men der var baks jo noget, som man... Det var den sidste plads inden bænken. Der røgte du ned på bakken, og, og der var måske ikke så meget... Øh, teknik, og ja, nu er, det jo, nu er det jo faktisk den spiller på banen, der nærmest har bolden mest, og skal kunne mest, og løbe mest nærmest. Øhm, dengang du spillede bak til nu, hvordan har det udviklet sig? Der har været en kæmpe udvikling. Man kan sige, den dengang, øh, jeg startede faktisk også som venstre bak, <laughs> og sluttede så som øh, højre. <laughs> så, øh, men nej, der har der er sket meget. Øh, heldigvis så... Øh, så måtte jeg også godt gå med frem, både som øh, venstre og højre bag, og, og det lå i, i de hold, jeg spillede på, spilstil. Men, men når man tænker øh, mange år tilbage, så var øh, bags jo noget, man, man, man helst ikke vil have med frem. Så der er sket rigtig meget. Altså det er jo blevet et offensivt våben, øh, kan komme i overlap, øh, indlæg, øh, skud på mål. Og man ser også mere og mere det her med, at, hvad skal man sige, at, at den højre ben spiller i venstre øh, side, øh, og der er det jo bare en kæmpe fordel for eksempel en uh, at han kan uh, agere med venstre ben. Så, så det er et våben, uh, vil jeg sige jo, i, uh, i moderne fodbold, og, og det kommer vi til at se mere og mere. Det kræver selvfølgelig, at de her vinkbaks uh, har en kæmpe motor, fordi at der skal altså løbes nogle meter, og, og det bliver der jo også. Jeg, jeg gad godt at have en måler på, uh, på de der spillere, der spiller de pladser der, fordi de må komme op på ja, 11, 12, 13 kilometer i nogle kampe, og, uh, og det er jo højintensiv løb mange af dem, og lange, så, så det er... En imponerende form, de det er i. Det. det er helt vildt. Hvis du vi går op på, på jeres midtbane, så har du øh, to centrale midtbanespillere, Jan. Hvem yes. er dine? Jamen, det er Pierre Emil Højbjerg og øh, den anden det er Locatelli. Ja. Øhm, nu har han jo ikke spillet de to, to sidste kampe, Locatelli, og øh, det er jeg sådan lidt øh, modstander af. Øh, eller jeg synes er lidt skuffet. Selvfølgelig ikke over tredje puljekamp, øh, fordi derovre er det primært reserver, men... men jo, man kunne jo godt forsvare, at at skulle spille 8. Finale, men jeg synes bare, at Locatelli var så stærk i, i de to indledende kampe, at, at han havde fortjent at, at få chancen. Fordi hvad skal man en spiller ellers gøre for, for at få muligheden i en 8. dels men, øh, men i hvert fald øh, Locatelli. Øh, jeg håber øh, at se ham igen på banen, men nu må vi se. Øh, jeg så tror, du at... Højbjerg? Ja, Højbjerg, ja. Jeg synes, han har altså også været en rigtig, rigtig vigtig spiller for Danmarks uh, spil. Ikke kun uh, boks-til-boks-spiller, men også ansvar. Han tog ansvar, bakke, straf, sparket, brandt. Det har vi alle sammen lykkelig glemt. Den har jeg glemt, den finlandskamp. Men siden da har han jo bare vokset med opgaverne. Og ikke kun motormæssigt, men også spillestil eller spillemæssigt. Og teknisk også. Han kommer ind og leverer nogle detaljer. Så jeg synes for mig, at han er en, en spiller, der har gjort det fantastisk også for, for det danske hold her i turnéen. Lucatelli, han er jo faktisk blevet rygtet til Juventus nu her. Ja, det kunne jeg Arsenal leste. har også været ude efter nu her. Er det en af de her, der sker jo altid noget med en, på en, med en slutrunde. Han leverer jo, som du selv siger, to fremragende kampe. Er det på to kampe, at en klub som Arsenal og Juventus lige pludselig skal være ude efter ham? Og nu ved jeg godt, at han har haft en, også en sæson, hvor du givetvis ikke har set ham helt. Men er det de her to kampe, der kan gøre, at de her klubber tænker, at han kan på højeste niveau, så vil vi gerne hente ham? Nu kunne jeg læse, at Juventus havde haft en følge ud for et års tid siden, så, ja, ja. så de har selvfølgelig fulgt ham øh, igennem den se seneste sæson, og så når, når han fyrer sådan to kampe af, så, så er det jo klart, at oh, øh, der er nogle klubber, der lige vågner op. Og så er der jo, som sagt, nogle klubber, der, der står mangler en spiller som ham på, på, nogle eller på, på den position, og så er han jo mega attraktiv. Han er 23 år, øh, så... Der er en masse god øh, bold i ham i fremtiden, så, så det er klart, at han øh, tiltrækker masser af opmærksomhed, så jeg er overbevist om, at han ikke spiller i Sassuolo efter sommerferien. Ja også beder, han har også udtalt, at øh, eller, han er højst sandsynligt gerne vil blive i Italien. Han vil ikke væk fra, fra støvlerlandet, så spændende, spændende, om han overhovedet kommer videre. Og så er Juventus jo, ja, desværre skulle jeg til at sige, en instans i, i Italien. Din midtbanespiller, der har du øh, tre sidelæggende midtbanespillere på din øh, 4-3-3. Hvem har du dernår? Jamen, sjov nok. Ikke nogen af dem, uh, Jan har valgt. Det kan Jamen, jeg godt lide, at vi rammer ud om uh, Jeg har taget Kante uh, først og fremmest, uh, og, og så er jeg med på, at han måske ikke har, har været altså, levet sit top-top-niveau uh, igennem hele turneringen, men det er også, fordi det er så absurd højt. Men jeg synes, de glimt, han har vist, hvad han kan, der han bare... Altså, jeg har jeg sad tilbage med sådan en følelse af, at hvis jeg var fodboldtræner altså, og kunne vælge en, en spiller, frit valg på alle hylder, så havde jeg taget ham, tror jeg, fordi han fylder bare for fem. Jeg synes, det er så imponerende, at han... Han har den der motor, der bare tonser rundt, og han får prikket bolden væk fra de andre, og han, han er der bare hele tiden. Det er lige meget hvor, imellem de to felter, at der skal ligge til, ligge til et pres, så synes jeg, han er der. Og det er jeg vildt imponeret over. Øh, en spiller, der gør de andre bedre. Han jeg, gjort, synes, at han har gjort Pogba til den Pogba, vi så under slutrunden? Ja, øh, absolut. Altså, Pogba har lige pludselig en lidt fri rolle, som han måske ikke føler, han har på samme måde i United. Ja. Fordi han, han har bare den der sikkerhed bag sig, han altså, Kante, jeg vil egentlig sige lidt ligesom på Nucci. Det kan godt være, at han ikke er den mest øjnefaldende spiller, men man vil bemærke, at hvis han ikke var der. Mm. Er, jeg det, jeg, jeg tror, tror, der er mange, der er enige med dig i, at, at, at Kanté skal på, på sådan et hold. Ja. Har du så også Paul Pogba på dit hold? <laughs> fordi jeg synes, jeg synes personligt, at han har været helt fremragende. Han står i parentes efter en anden. Okay. Æ, jeg har faktisk taget Kevin De Bruyne. Okay. Og der har været meget splittet. Æ, det det, det faldt med, at Pogba han har rødt ud, simpelthen. Så var der ikke plads. Så var der ikke plads. Ja. Men det er sådan lidt spe specielt med De Bruyne, fordi han... han nu var jeg jo i parken og set dem mod Belgien, og det, jeg har siden set et indhop som det, at han kan ændre forløbet i en kamp så tydeligt på et hold, der i forvejen er så godt. Fordi så sad jeg og tænkte, så må han godt nok være god, når han er så meget bedre end de andre belgiske spillere. Jeg, jeg, det var en helt vildt så meget, han kunne ændre den kamp, synes jeg. Desværre har vi jo set alt for lidt til ham. Altså i er det jo kun to kampe, som jeg er lidt tæt på, kan man sige, ligesom Locatelli, Lug og måske er han så... Han så kom på et hold. i mm to -hmm. Men det var så Men, godt. Jamen, det var det. Og også nu fulgte jeg også kamp mod Finland. Øh, Belgens kamp mod Finland. sideløb med, med vores kamp mod Rusland. Og der var der også bare ham, der satte sat alt i gang. Og de kunne godt have vundet den kamp med 5-6-0. Og, og hvis vi havde så set tilbage, så havde med i alle mål. Altså, han, han er afstandig, synes jeg. Men han, øh, hvis du skal kigge hele, omkring hele verden, er det så verdens bedste fodboldspiller, vi har fat i, i Kevin De Bruyne? Han blevet jo kåret til Premier Leagues. Jeg synes, den her sæson, så er han svær at komme udenom. Altså, hvis han lige har vundet Champions League, havde er så klart ja. Men nu er han i hvert fald, så lad os bare sige top 5. Og nu siger du, at jeg skal sige det. Så siger lige alligevel ja. <laughs> ja. <laughs> Jamen, det er han. Jeg synes, han er, ja. han er for vildt. Han er, det er jo lidt med de skader her. Først øh, op til EM, og nu må vi se, om han bliver klar til den og de næste kampe. Og hvis han ikke gør, så har du ikke... Øh... Jeg har det med at putte øh, ordene i munden på, <laughs> på, på mine gæster, men øh, jeg er ikke så vildt så det gør jeg bare. Ja. Har, du, har du så Belgien som, øh, som favoritter? Nej, Udelukkende på grund af. Ja. Okay. Du mangler stadigvæk en midtbanespiller. Ja, det er min lille ven nede fra Barcelona. Ja. Et, endnu et gennembrud. 18-årig Pedri, som, øh, som ejer <laughs> banen hver gang han går ind øh, for, inden for krigsdrejene. Den overrasker mig. Jeg synes, den har været ja. god, men jeg, nu vil jeg bare gerne udfordre dig. Få til Jeg har farve, først ja. og fremmest. Jeg følger jo Spanien, jeg holder også med Barcelona øh, normalt, og er bare vild med, med den spiller. Jeg synes, det er så sindssygt, at han kan gå fra Las Palmas ind på et Barcelona-hold, som ikke har fungeret igennem hele sæsonen, øh, hvor der har været mange op- og nedture. Han har været måske den mest stabile sammen med Messi, og det synes, jeg, det synes jeg er vildt at tænke på at man kan som 18 årig når man kommer ind på sådan et, sådan et hold i sådan en klub mm. og præsterer for dag et. Øh, og jeg, uden, det, altså det der med at sammenligne med andre spillere legender og legender, så er der bare virkelig nogle Iniesta wipes over ham her, og som også Iniesta, da han kom frem for nogle år siden, jeg er så gammel nok, jeg, jeg kan huske det, var han jo også primært indskifter og satte måske ikke sit tydelige aftryk på kampen, men det kom jo hele vejen altså igennem de første år af hans karriere, han endte jo med at blive ballon d'or mm. på et ballon dor og vandt jo alt, hvad der kunne vindes, ikke? Og ikke det, har sagt, at Peter gør det samme, men der er bare så mange fælles træk mellem de to, og altså det der... Han mangler at, no, at være målfarlig, og han mangler måske at lave nogle assist, men det der med at kunne kontrollere... Han spil, kom på tavlen her sidst? Ja. <laughs> Jeg kan godt det var der mange, der gør det. <laughs> ja. Med egen keeper, ja, ja. Men nej, jeg erkender på langt, at det er et farvevalg, men jeg kunne simpelthen ikke komme ud af Men er det en kommende stor... Altså, nu spiller han jo for Barcelona, men er det, har vi fat i en kommende storspiller her? Jamen, det har vi. Uden tvivl. Øh, igen, han er ikke den, der kommer til at stjæle alle overskrifterne, for han bliver ikke topscorer. Han, han, han bliver ikke, men han bliver den der, der bare binder det hele sammen. Også når Messi er væk, formentlig. Altså, så kommer du til at have nogle stjerner i angrebet, og et godt forsvar. Og så skal du have en på midtbanen, der ligesom kan være et bindeled. Selvom han jo... Øh, 51 høj og bare 40 kilo, så fylder han jo bare så meget. Altså, jeg synes, jeg synes, jeg synes virkelig imponente. Og endelig har Barcelona jo en af de her unge, der måske kan tage det næste skridt. Altså, der, der har måske været et, og nu kan jeg jo ikke alle Barcelona's unge spillere <laughs> i de sidste 10 år, men altså det her med, at fra La Masia og så op, øh, nu har han så godt nok hentet, men mm. det bliver spændende at følge følge Petri. Kante, de til, ind og Pedri. Ja. Og så bevæger vi os videre til angrebsspillerne. Der har jo begge to, øh, tre spillere. Vi starter med din, Jamen, øh, til Brøgne. også skal også også med på mit hold. Ham har vi lige vendt. Ja. Og ja, at han kommer ind og, i halvlejen mod, mod Danmark og vinder kampen fuldstændig på, på 20 minutter. Og de ting, han laver, det er altså bare genialitet. Altså, det, så, så, som, den har vi faktisk også vendt, øh, at han spiller den på tværs. Øh, 99 ud af 100 havde på kassen der. Det er simpelthen så godt et overblik. Øh, og, og der står jo ikke kun en, der står to bælger, der mm. kan sparke den ind derovre. Øh, Men og, hvis, du var, hvis du var træner... Fordi du placerer ham jo som en af de tre angribere. Og Mikkel, du har ham som en af de her tre midtbanespillere. Hvorfor har du ham en, en, et led længere oppe? Ja, men det, jeg føler, at han skal, han skal bruge hans kræfter primært offensivt. Øh, og han har måske ikke så stor en motor, som, øh, som de to, jeg har med inden centralt. Så, øh, så han skal have lov til at og, øh, og boldre sig, sig, ja. sig offensivt. Så har jeg en bælge med, Lukaku. Øh, et bast. Han er ikke... Øh, været så målfarlig øh, her på det seneste, men øh, han er bare vigtig for Belgien. Og øh, i, i de første to-tre kampe, der så vi, hvor, hvor spiller han er. Øh, det bliver spændende om, han kommer jo i på, øh, på topscore men øh, han er i hvert fald en, en vanvittig stærk spiller, og altså... Jeg gad godt at få, eller det er der sikkert mange, der gjorde, men recepten på at stoppe ham, det er tæt på umuligt. Fordi ja, for han har fysik, hurtighed, teknik. Han har helt pakken, ja, han har hele pakken øh, og det ser man jo også øh, på de scoringer, han lavede. Og ikke mindst øh, de frispillinger, han lavede, fordi at han laver faktisk også en, øh, en del... Ja, assist, men også øh, afleveringer, som, som giver store chancer. Så det er ikke bare en, øh, en, øh, en vedløbshest, som, som har skyklapper på, som man ser ved nogen af angriber. Så han har også overblikket. Så du synes, han har taget det her sidste skridt i, i at være kremen af kremen af angriber? I ja, men den? det synes jeg helt sikkert. Fordi som sagt, så ser man nogle af de her angriber, angriber de, de har til tider i hvert fald skyklapper på, og, og ser kun mål, og, og det er jo et eller andet sted også det, de skal have. Men, men de spiller, som også til Bruyne ser ved, ved to øh, eller ved et, et scoring. Hvis man lige en gang imellem kan se uh, ud af øjenkronen, at der kommer en medspiller, så giver det bare så meget ekstra. Og, og øh, det giver også bare meget mere øh, kredit til angriberen, når han ser en medspiller, hvor mange havde forventet, at han selv havde skudt på mål. Altså nu har, nu har Inde vundet Serie A i år og er generelt på vej frem. Nu er spørgsmålet så med, med en ny træner her, hvordan det kommer til at gå. De bedste angriber, de skal vel spille de bedste klubber. Og hvis jeg kigger rundt i verden, så er, der, så er der jo altid Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Juventus. Øh, så kan vi tage til England og sige, Manchester City, Liverpool har også været nu her. Spiller han i kremen af kremen Åh, herind, og er det er jo et stort hold, øh, kan man sige, at de bliver indtil mester. Men altså, jeg kunne da også godt tænke mig at se ham lige steppe step et trin op, øh, og så komme på allerøverste hylde. Men der er selvfølgelig også nogle ting der, der spiller ind. Øh, så vi må se, det bliver spændende at se, om om der ligger et klubskift og lurer der. Jeg tvivler lidt, men det bliver i hvert fald spændende at se. Men omvendt, hvad, hvad tænker du om Lukaku, Mikkel? Fordi at der er jo Kremen, trods alt. Altså, det er jo en, en, en klub som, ja, som sagt. de vandt jo seriøs i år. Ja, altså han har jo kan man sige, haft chancen i, i nogle af de absolutte topklubber. Øh, så, så man kan sige, han har jo haft mulighed for ligesom, at bevise sig på allerøverste hul og inden, der er jo tæt på allerøverste hul og godt vær ikke er helt op med de helt store men øh, det er ikke sådan at jeg sidder tilbage med følelsen af at han skal bevise sig selv i hvert fald det synes jeg han har gjort øh, men selvfølgelig vil, vil man altid kigge tilbage på at der var nogle mindre succesfulde ophold rundt omkring i de helt helt store så det kan godt være han selv har en ambition om at en dag være gået til sådan en top tre klub i Europa og virkelig bevise hvor, hvor god han er helt sikkert en topspiller din sidste angriber så skal vi en tur til England Størling. Øh, jeg synes at øh... Jamen han har for mig øh, været kampafgørende i et par situationer, og jeg specielt her mod tyskerne. Øh, hvad skal man sige, sætter han selv angrebet op og øh, løber med ind i feltet og scorer til et nul. Øh, så ham valgte jeg til, til den sidste plads i, i mit angreb, og ja, øh, England har måske ikke spillet berusende offensiv fodbold, men øh, har trods alt øh, leveret, det, hvad skal man sige, nogle gode resultater og, og, og været stabil. Øh, han scorede jo også Englands øh, tre første mål i, i slutrunden, inden Kane kom på ja, i den sidste. Så han har vel været den her spiller, som England skulle øh, på en eller anden måde søge til, fordi at, øh, at Kane ikke kunne? Ja, det kan man godt sige. Og øh, meget, meget vigtigt, at Kane også kom på tavlen her øh, mod tyskerne. Så, øh, så det, bliver, det giver absolut selvtillid også, at holdet øh, ved, at nu har, nu har vi fået Kane på... På tavlen, og det er også øh, noget, der booster hele holdets selvtillid. Jeg synes, jeg synes størling er en, er en sjov spiller, for jeg synes, han, har, han er jo en fantastisk fodboldspiller mellem felterne. Jeg synes, i, i feltet, der synes jeg stadig, at hans afslutningsevner er på et virkelig kritisabelt niveau i forhold til topspillere. Øhm, som vi også har snakket om tidligere i nogle af udsendelserne, hvor jeg har sammenlignet ham med Vinicius fra, fra Real Madrid. Har alt, men, øh, men mangler afslutninger, og så alligevel så er det så ham, der scorer målene. Mikkel, hvem har du som, som din angriber? Jamen, øh, nu kommer enigheden med mig, Jan, øh, fordi at jeg har også... Det var godt. <laughs> Lukaku og Størling har jeg også som to af mine angriber, og okay. der har jo sagt lidt om dem. Altså, Lukaku er ikke bare en målscorer, han er meget mere end det, og, og størling har, har, har været kampafgørende i, i en næsten sige, svær situation, for England har jo ikke, nærmest ikke skabt noget, altså, for at sige lidt groft, fordi de har jo spillet lidt pindspind fodbold, synes jeg, og slet ikke givet nok gas for at få publikum med sig på Wimbley, de her. De har fedtet sig lidt igennem gruppespillet, og de mål, der skulle så skulle score, som så har været hammerende afgørende, har støtning stået for. Øh, to, altså en, en, et mål i en 1-0-sejr, og et mål i en 1-0-sejr, mm. og så det første mål i en meget, meget vigtig 2-0-sejr, altså det er høj klasse. Øh, så som den sidste angreb var jeg lidt tæt på... Hvor du så har Morata med? <laughs> Nej. <laughs> Nej, jeg valgte Patrick Schick i ja. øh, lidt hård konkurrence med Karim Benzema, jeg synes, Benzema er... Det er jo meget flot at komme comeback efter så lang tid ude, og det er en mål, han laver mod Schweiz, øh, som jeg først synes var tilfældigt ud, men så ender så viser sig langsomt og se ud til at være med vilje. Det synes jeg var et helt vildt godt mål. Men der er ikke plads til ham, fordi jeg synes, at Patrick Schick har været nøglen for Tjekkiet. Altså Tjekkiet har et sindssygt godt hold, der arbejder stenhårdt, men han har ligesom været... Det er afgørende for, at de er nået så langt, og allerede nu kan kalde deres slutrunde succes. Jeg synes, også, også er det ikke bare En ting at han scorede fire mål, det er også nogle flotte mål, især det altså... ene. Især det der langskud ja. han, han laver. Så Jeg synes, øh, han har også været lidt en åbenbaring, han fortjener at komme med. Og hvordan, fordi når jeg kigger over, det, over jeres angriber, I har jo så Lukaku og Stirling, begge to, og så har du Jan de jo, de, de, kan man siger de andre spillere er jo nogen, man kunne have forventet at være deroppe. Men Chic overrasker jo herop. Tror du, efter den her, han spiller jo i tror du efter den her slutrunde, at der, der er klubber på et højere niveau, der har fået øjnene op for ham? Eller er det en af de her one-hit-wonders nogle gange? Nej, det synes jeg ikke, han virker til. Jeg er med på, og nu skal vi ikke snakke om hans tid i Roma, og alt sådan noget, men han har jo vist noget trods alt, tidligere i større klubber. Jeg synes ikke, han har været en katastrofe nogen steder som sådan. Det er jeg lige husker i hvert fald. Så jeg synes, han er en... Han har vist noget tidligere, og jeg synes, han har så mange værktøjer til, at han også kan blive en god spiller i større klubber end Leverkusen, uden at tage Leverkusen ned. Så jeg tror, han skifter klub den her sommer. I hvert fald fuldt fortjent. Han har spillet en god slutrunde, og endnu en spiller, som vi skal lukke ned lørdag. Yes. Som vi selvfølgelig tager i optakten, som kommer ud lørdag. Hvis vi skal tage en træner, hvem har så været. Ja været gode nok til at kunne komme på jeres årshold, eller turneringshold, hedder det så, til, til det her EM, Jan? Der er også gået øh, Dannebro i den. <laughs> Æ, så det er vel Kasper Hjulmand. Altså, øhm, vi har selvfølgelig det her alt det her med Christian Eriksen, men, men også det her med, at han efter ja, 10-12 minutter, de her taktiske øh, ændringer, han gør lynhurtigt, øh, da han ser det efter 10-12 minutter, okay, der skal justeres på et eller andet. Øhm, han har fingeren på pulsen med spillerne. Det synes jeg, det er mega vigtigt for, for nutidens træner, at, at, at man har et eller andet forhold til, til alle sine spillere, for, for at mærke, hvordan, øh, i hvilken mindset er de? Hvor er de henne? Er de klar? Er de ikke klar? Øh, er de sultne? Er de ikke sultne? Og der må man jo bare sige, at han rammer spot on med, med, med Dolberg. Øh, så, øh, så, Kasper Hjulmand. Yes, Men hvis vi skal prøve at sammenligne hans, hans ledelsestil, at det er meget den her måde, hvor han, han er jo hele tiden i... Eller ikke i balance, men han har hele tiden, han har hele tiden en finger på, på pulsen i forhold til, hvor spillerne er. Han snakker rigtig meget med spillerne, og det er en meget ny måde at være træner på. Du har spillet i Tyskland, og tyskere er kendte for at være meget anderledes. Og det kan godt være, at de har udviklet sig og er øh, anderledes, end de var dengang, du var der. Men da du var i, i Nürnberg, hvad var det for en tysk ledelsesstil der, der var der? Jamen, det var to østtyskere. Så kan jeg næsten selv regne ud, <laughs> hvordan det, det lyder. Uh, men jeg vil faktisk sige, at, at uh, selvom jeg, at han, eller at de begge to var østtysk, østtyskere, så var cheftræneren faktisk ganske fin, og ham kunne man egentlig også godt snakke med, uh, havde humor osv. Men det var klart, at det var ikke sådan, man man snakket med ham, fordi der var, der var mega meget respekt. Uh, og, og ja, uh, der er selvfølgelig sket meget siden da. Uh, det er blevet lidt mere, det her med også det her mindset med, at med mental mentaltrænere så videre, osv., så videre, hvor er spillerne henne øh, mentalt, det er kommet meget mere ind i øh, moderne fodbold, inden for de sidste 10 øh, øh, halvandet årti. Øhm, så det er blevet en vigtig faktor øh, i moderne fodbold, og, og det har Judemand jo øh, taget til sig, ikke kun Judemand, men mange andre også, og, og det er bare en vigtig del af fodbold, for at mærke efter, hvor, hvor er en spiller henne, hvordan er de, øh, hvad skal man sige, øh, fysisk, psykisk, øh, fordi psykisk, det er også mega vigtigt, at, øh, at man er... Øh, hvad skal man sige, på plads der. Det er måske endda mere vigtigt end, end fysisk. Så, så det, er, det er absolut godt for, ikke kun dansk fodbold, men ja, også internationalt, at, at der er kommet lidt mere, hvad skal man sige, mere åbenhed omkring, at, at man godt kan snakke med ens træner, uden at, at man bliver sendt op på eller, eller, så, <laughs> så øh. Men det er jo meget sjovt, jeg vil gerne lige høre det take på de her tysk. Jeg havde selv en, en tyrkisk træner, der jeg var i, i hollandsk fodbold, og for Chapa, som han hedder, og hedder, ja, han hedder det stadigvæk, han var, synes jeg, et kæmpe klaphoved ja. i forhold til måden, han, han var som, som menneske på. Så, og der er bare en anden måde at lede på i udlandet. Jamen, det er helt enig. Hvis jeg lige skal kny knytte en kommentar, så var det også enten herr Meier eller træner. Det var ikke sådan noget med, at det var på fornavn eller sådan noget. Så altså, der var stadig respekt og, og hvad skal man sige, gensidighed der. Den glemte jeg første dag, da jeg mødte ind, vil jeg lige sige. <laughs> så fik og jeg ikke og, og, Nej, det gjorde jeg og, jeg. og jeg havde kasket på, da jeg mødte ind til træning. Uh -oh. Så da jeg rørte forbi en af vores materialemænd, som var 75 år eller sådan noget, så stak jeg hånden ud for at sige hej, og han stak sin hånd forbi mig op på min kasket, tog den af, og så sagde han, junge! Har han bare. <laughs> og så gik jeg bare i omkredsen er velkommen til. Ja. Ja. Kasper Julemand, Mikkel, hvem har du på som træner? Tjekkiets træner, øh, Jaroslav Silhavi, hvis man udtaler det sådan. Mm -hmm. Lad os sige, at vi gør det. Øh, jeg synes, at Tjekid har overrasket, og jeg synes, at de har ikke bare været heldige med at her. hertil. Jeg synes, at de var gode. En, en sikker sejr over Skotland, og et uheldigt nederlag til England, og fint nok med Kroatien, og så synes jeg, at det var en fuld, fuld fortjent sejr over Holland. Så øh, jeg synes, han var komme udenom. Jeg er helt med på, hvad Jan siger. Jeg synes, især I ser i kampen i, i Holland, hvor han sadler om, og så de bare sætter sig fuldkommen på. Det var en genialitet. Men øh, jeg synes, at har overrasket mig mere end, end Danmark har, og derfor gik jeg med, med ham. Ja, man havde måske set Danmark komme så langt. Ja. Det havde man måske ikke helt med, med, med Tjekkid. Fedt. Jamen, to kompetente trænere. Og så har vi faktisk fået hele jeres startelver. Den øh... faceliste. Og ja, det er, det er det, som alle andre medier nu kan, kan tage udgangspunkt i. Hvis du går til, og hvem vi har som indtil videre EM's bedste spiller, og sådan noget kan jo blive lavet om tusind gange i forhold til fra kvartfinaler så op til, når turneringen slutter. Men lige indtil videre nu her, inden vi træder ind i kvartfinalerne, Jan, hvem er så din uh, EM's bedste spiller? Det har jeg faktisk valgt, øh, også selvom han ikke har spillet så meget, men De Bruyne, øh, fordi at, øh, han har været, hvad skal man sige, øh, game-changing i måde som vi har været inde på øh, Danmark, i Danmark, øh, kampen. Øhm, vi må se, om han bliver klar, klar til næste kamp. Det bliver spændende at se, men, men for mig øh, har han i hvert fald været, haft så stor en impact og har så stor en betydning for det belgiske hold, at, øh, at han har øh, for mig været øh, turneringsspiller indtil nu. Har du også øh, Kevin De brune på som ja, turneringsspiller? spiller? vi råder sammen på nu af, så den går jeg også med. Det er, jamen, det er meget simpelt, og I var jo inde på ham. Øh, fantastisk fodboldspiller. Hvis vi tager den anden anden ende, det er jo, hvem der har været EM's største skuffelse. Jeg ved, de uh, La Gazzetta dello Sport har haft det her med årets uh, skraldespand i Italien altid, uh, hvor, hvor jeg mener faktisk, Christian Poulsen på et tidspunkt blev kåret til det. Hvem har I som EM's største skuffelse, nu her, af spiller? Af spiller? Oha. Jeg havde først skrevet Frankrig, men, men uh, nu så jeg deres kamp her mod, uh, mod Schweizerne og uh, Rabiot Pavard, de skuffede mig virkelig, virkelig meget. Det skal sige at jeg har ikke set 100% alle Frankrigs kampe, men de var godt nok skuffende. Især Pavard. Er det, fordi du har forventet der mere af for eksempel én spiller som Benjamin Pavard? Ja, yeah. og, og Frankrig generelt. Jeg havde dem jo som klart en favorit til at tage titlen, og jeg synes egentlig ikke, at de har brændt nogen kampe af. Jamen jeg har også spurgt, hvilke lande, der har skuffet dig mest. Og der har du så uh, Frankrig som, som land, der har skuffet dig mest. Ja, altså de fører 3-1 med 10-12 minutter igen mod, uh, mod schweizerne, så skal, Den skal altså bare lukkes. Ja, det... Kæmpe skuffelse. Uh, og, og, ja, og nu så jeg desværre ikke så meget af en halvleg. Uh, kun glimtvis, men, men jeg så først halvleg, og, og det var jo egentlig uh, ganske fortjent, at, uh, at schweizerne fører 1-0 og kan komme foran 2-0 på et strafspark. Så det var meget overraskende, da jeg lige fik slået tilbage og så, at der stod, der stod 3-1 øh, kort tid efter. Men i hvert fald, Frankrig har skuffet mig rigtig meget, også fordi jeg netop havde dem som favorit til at, til at vinde. Så, øh, så for mig øh, har det været turneringsskuffelse. Hvis vi tager din, øh, vi kan tage den største, det, det land, der har skuffet dig allermest, øh, Nørre, og så spilleren bagefter, hvem har du som, som landet? Jeg er også på Frankrig. Jeg er også øh, min favorit på forhånd sammen med Belgien, og at ryge ud som forsvarende verdensmester i 8. delfinalen, og måden det skete på. Som Jan siger, det er jo at smide den føring. Altså, De var jo heldige at komme tilbage i kampen, så kan de takke Louis for og så gik Schweiz løbet sukkerkolde, og kom de foran træet, og at de kan smide det væk med den rutine, de har rendet på det hold, det synes jeg er en regulær katastrofe. Så alene, altså, det er en skuffelse i det hele taget, men alene på de timer fortjener de i hvert fald at få sådan en et stempel, som en, en gigantisk skuffelse den over Frankrig. Ja. Hvem har du så? Uh du skal nævne en spiller, der har skuffet dig mest. Og der er jo også alt det her med, om, hvilke forventninger vi har haft til en spiller. Nogle gange, så, det kan jo sagtens have været en, en, en af de, verdens bedste spillere, som, som er fuldstændig underpresteret eller andre, som bare har decideret spillet spille dårligt. Mm. Ja, men der, jeg bliver i Frankrig øh, og tager Kylian Mbappe som ja. øh, der selvfølgelig er kæmpe forventninger til. Det havde jeg også selv, fordi han er så god. Ganske enkelt. Han er jo den næste store superstjerne, altså Ronaldo og Messis aftager, siger alle jo, han skal til Real Madrid, jeg ved ikke hvad. Han blev ikke solgt på den her slutrunde i hvert fald, altså det var virkelig, virkelig skuffende. Han vidste i glimt sin klasse og endnu mere at gå fra turneringen uden at have scoret, selvom han spillede alle minutter. Og så også en del af et hold, der, der, der skuffer os ved at ryge tidligt ud, ikke? så det var en kæmpe skuffelse. Og så vil jeg nævne Bruno Fernandes, som også underpræsterede i min går ja. i forhold til sæson, har haft. Det var en flot andenplads til ham, vil <laughs> ja. men også det viser jo meget tydeligt i fodbold, hvor hurtigt det kan gå, Kilian Mbappé, som det helt store i, i 2018 da Franke vinder VM og falder dybt nu her. Jeg vil så også sige, eller jeg føler lidt, at han har forsøgt i nogle kampe, men han har heller ikke blevet sat ordentligt op af hans hold. Og det stod jo nærmest i korten, at han skulle brænde det straffe. Så helt klart enig. Jeg kunne læse i dag, at der har været rigtig meget bogeri i Frankes trup omkring alt muligt, både internt i spilletruppen, som har været splittet, Omkring både Giroud og, og der har været med brok med, med hoteller osv. Og ja, de sidste ender er det så måske gået ud over deres præstationer. Ja. Hvis vi så kigge på øh, fremadrettet, nu har vi jo kvartfinalerne foran os. Og jeg har jo spurgt jer nogle gange tidligere, også de andre gæster, hvem man havde som, til at vinde slutrunden helt fra starten af, hvor mange jo havde Frankrig. Men nu her, nu kan Frankrig jo ikke vinde øh, EM Nå. mere. Hvem, øh, hvem har I til at gå hele vejen? Jan? Ja, men... Øh... Jan, kigger over mig. Ja, lige præcis. Jeg men så siger jeg, jeg Belgen. Men det kommer an på om, meget an på, om det brøgne, han bliver klar, fordi at han er vigtig for dem. Men jeg vil stadig sige Belgen, og så øh, krydse fingre for, at, øh, også for turneringen og kvalitetsmæssigt, at, at det brøgne er klar til, til næste kamp. Ja, lad os krydse fingre for, at han er med, også selvom at det kan gå ud over Danmark, men eller hvor det var til sidst. Det, det det. Vi, vi har det de bedste spillere med. Ja, præcis. Lige præcis. Hvem har du, Mikkel? heltgen med De Bruyne, og så tager vi Danmark når det Bruyne ikke er med. Ah, altså, du har Danmark som okay. Ja, men altså hvorfor ikke? Den danske øhm, klappet der kommer på. Ja, altså det blev ikke brugt noget nemt og det bliver ikke nemt mod Tjekkiet selvom vi vi synes det er en god lodtrækning. men altså det vil I andet end jeg gør, men et hold i balance. altså pør ikke at have de største stjerner altså mm. et hold der vil kæmpe for hinanden de kan ja. bare udrette mirakler. Det ja præcis absolut ja. og øh, det bliver mega spændende på lørdag. Og jeg er da også overbevist om at øh, vi kommer kommer videre fra den kamp. Jeg tror, I bliver klogere i morgen kl. 21, hvor Italien de smækker Belgien ud af turneringen, Så kan vi sidde her igen og snakke. Så, så må vi jo ind igen. Ja. Og, øh, jeg, har, ja, jeg har Italien, Sådan. kan vi lige så godt sige det. Lad os runde ned for første halvleg, og om lidt i anden halvleg, der vil vi altså lige lave en kort optag til de fire kvartfinaler, der spilles.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 Her i anden halvlej, der skal vi kigge ned over de her fire kvartfinaler, der spilles, og vi tager den bare i den rækkefølge, som de bliver spillet i. Kl. 18, fredag, der spiller Schweiz mod Spanien i St. Petersborg. Schweiz, de slog jo noget overraskende, som vi var inde på i første halvlej i Frankrig, ud i en fuldstændig fantastisk fodboldkamp, som måtte helt ud til det her sidste spark i straffesparkskonkurrencen, hvor uh, Kylian Mbappé, Mikkels største skuffelse, soneringen uh, brændte. Spanien, de var også ude i en fantastisk kamp mod Kroatien i Parken, som bød på otte mål. Den her kamp, der bliver spillet i St. Petersburg, Spanien, de favoritter? Mikkel, det er jo dine øh, drenge fra Spanien. Men hvad er fordelingen helt, hvis du skal sige? Hvor store favoritter er Spanien til den her? Øhm, jeg synes jo, at de fleste af de her kvarfinale er ret jævnbørdige. Øh, men Spaniens øh, favoritværdighed er lidt større af, at øh, Granit jo har karantæne. Og han er jo hammerne vigtig for det her hold. Ikke bare anføre, altså for Svejs hold. Øh, men han... Han fylder bare ekstremt meget, og enhver hold lider under mangel i sin anfører det giver sig selv. Vi så også øh, for, altså Spanien for eksempel, der var uden Busquets, øh, hvor meget han betyder. Ikke måske så meget i anførerrollen, men bare hans tilstedeværelse altså på banen, og jeg tror... Jeg tror, de får det svært uden, uden Chaka. Øh, især når de skal forvente at ikke have volden Voldenvold så meget, og skal have brudt nogle angreb, så kommer han til at i et stort tomrum. Men det er så ærgerligtvis, at en kamp med Schweiz, der er kommet så langt, slået på fantastisk vis, og en fantastisk kamp han også havde, Granit Chaka. Præcis. At han så ikke kan være med? Ja, det er surt. Jeg synes også, to kort. Er det tyndt? Er det for tyndt i forhold til, når et ikke er, det, er længere? Jeg synes, det er synd. Jeg synes, du kan få god kort for, for en lille ting. Altså, det kan være hvad som helst. Et lille hive trøjen på det forkerte sted. Ikke nødvendigvis noget, der, der vil skabe en stor målchance. Øh, og så synes jeg, det, det er lidt ubermærtigt, at man får to gule kort i. Også i en spiller som ham, der har den, den plads. Altså, to gule i fire super vigtige kampe, og så er man bare ude. Det synes jeg det synes, jeg er, det synes jeg er lidt hårdt, det må jeg sige. Det er hvad er det for en kamp, tror, du tror, vi kommer til at se, Jan, i, i den her kvartfinale? Men... Jamen alt den lige, så, så er Spanien jo, jo favoritter, og, og måden ikke de også kommer til at være sådan øh, forholdsvis mest på bolden, men omvendt så, øh, så ser vi altså også senest her i, i, øh, i Svejses kamp mod Frankrig, at, at de har noget skyde med offensiv øh, Mbolo, øh, Mini Lukaku, som, øh, som jo kan lidt på, på egen hånden til Fejovic, som, som scorer to, så, så de har altså nogle offensive øh, kvaliteter, som, som Spaniolerne absolut skal, skal tage seriøst, men, men jeg er også overbevist om, at øh, de, de vinder den her kamp. Og hvis vi tager Spaniens angriber, Morata, som har været meget omdiskuteret, spiller faktisk en rigtig god kamp sidst. Det skal han have, selvom mm. at jeg, at jeg både har skrevet om ham på Twitter, om han var dårlig, og, og også sagt det her i forhold til alle de chancer, han brænder. Men har Spanien på en eller anden måde fundet formen de sidste to kampe, hvor de jo i den sidste gruppekamp mod Slovakiet jo scorede fem gange, og nu her senest også får, får scoret mod Kroatien? Ja, ja. Det må man i hvert fald tage til at sige ja til. Uh, man kan så sige, at det de så fandt i formen i offensivt, har de jo så mistet lidt defensivt. Jeg er med på, at de ikke lukkede mål imod, mod Slovakiet. Men altså, jeg har da sindssygt set så dårlig en defensiv præstation, som jeg så af Spanien mod, mod Kroatien. Fordi især det, de ligesom har, er kommet foran og skal lukke kampen ned. Altså, jeg mindst ikke har set noget, der var så usikker, hvor Spanien normalt jo ikke er godt holdt til at forsvare sig, men de er gode til at forsvare sig med bolden. Mm. Men de smed alt væk jo. Og det var selv de mest rutinerede spillere, der bare smed bolden væk, og, og Kroatien lagde det angreb efter det andet mod dem i slutningen af ordinær, ikke? Og, og for os sidste den fortjent øh, udlignet. Øh, så, så ja, de har fundet den offensive formel, og det lover da godt for kampen, men det lover ikke godt for Spanien, at de lige pludselig ikke kan forsvare. Men de har jo ikke uh, Garcia med dernede, og vi har jo snakket om det tidligere, at, at de kunne have taget en Sergio Ramos med. Når jeg kigger ned over i Gacias uh, kampe i den her sæson, det er jo ikke, fordi han har spillet så meget i Manchester City, hvor er det, altså, det er jo ikke frem et det forsvar, der mangler en, en type som Sergio Ramos. 100%. Det sagde jeg også inden turneringen gik i gang, at, at jeg ikke forstår det her valg af Luis Enrique. Der har selvfølgelig været en samtale mellem de to, hvor Luis Enrique har hørt noget, han ikke kunne lide. Går ud fra, at om det har handlet om, at han har sagt til Sergio Ramos du har været skadet i hele 2021, du kommer ikke til at spille. Jeg vil godt have dig med måske, men du skal vide, at du skal, du skal være på bing. Og så kan det være, at han har sagt nej. Det ved vi jo ikke. Men jeg, jeg, jeg undrer mig over, at han ikke er Og Det er jo ham, der mangler. Altså selv Rammer på 80 procent ville have pyntet. Ja, lad os se, om, om, om det her urutineret på en eller anden måde forsvar. I hvert fald sammen har de jo ikke spillet nær så meget, øh, kommer til at koste for den. Hvis faktisk de skal vinde den her kamp, Jan, hvordan, øh, hvordan skal de så gøre? Fordi at, øh, de står her jo helt overraskende, men... Omvendt har de jo så heller ikke noget at tabe i den her kamp, eller hvad? Nej, altså det kan man jo sige, at det her, det var jo overraskende, at de slog franskmændene ud. Øh, så, så et eller andet sted, så kan de jo spille lidt uimponeret øh, fremad af banen, øh, lidt af la Frankrig-kamp, äh, Frankrig og, og jeg troede det absolut, at de var ude, der stod 3-1. Så man, det viser jo også bare, at man ikke skal afskrive nogen som helst modstander. Øh, Spanien var også foran 3-1. Øh, og det giver vel også dem tro på tingene, at hvis de kan slå Frankrig ud, med hvad, et kvarter igen, bagud 3-1, så kan de også slå Spanien ud det med giver, 90 minutter. Det giver et mega boost af selvslid, så, så de tror da er helt sikkert på, at, at de kan levere en overraskelse til. Helt sikkert. Men hvordan er det som spiller, Jan? Fordi som tidligere spiller, så, så når man afslutter sådan en kamp mod Frankrig, så sidder man også med følelsen af, at wow, hvor kom det fra? Nu skal man tage det med ind til anden kamp, men man sidder uden deres store stjerne. Hvordan tror du, at... At de har det som, ja, inde i hovederne på for Schweizerne. Ja, men de har selvfølgelig, øh, som jeg lige nævnte her tidligere fået et øh, boost af øh, som ikke kan beskrives, fordi at slå verdensmesterne ud, øh, efter at have været bag 3-1, øh, og posen stort set var lukket, og den skulle bare ligesom også til. Øh, fantastisk comeback, og det giver bare øh, rigtig meget selvslid, som, som de selvfølgelig skal bruge på den rigtige måde øh, imod øh, Spanierne, og det er lidt af øh, Frankrig-kampen, de skal gentage, og så øh, forsøger at øh, og lave et par mål og, og undgå at få nogen indkasset. Hvad tror I kampen ender? 2-1 til Spanien. 2-1? Ja. Tror du, det bliver... For det lyder ikke... Det, du tror, det bliver ret tæt i en som... Jeg tror, det bliver, som ja, jeg tror det, det bliver tæt, men jeg tror, at Spanien har lært lidt af de seneste kampe, og formå at få kontrol i den her kamp, og igen, chak ude, det, det er for dyrt, tror jeg. Så jeg tror, at de formår at bevare en vis form for kontrol, uden at være overbevisende. Jeg tror også, at Schweiz er ganske potent offensiv for skor. 2-1. Hvad tænker du om den kamp, igen? Jamen, det resultat havde jeg faktisk også. <laughs> det <er> det <laughs> der var, så må jeg jo sige 3-1. Øh, ja. Og håbe på, at Morata får scoret ind til sidst. Øh, men jeg tror også, Spanien vinder 2-3-1, ja. Okay, jamen så sender vi jo herfra fra det her lille studie Jammer Spanien videre fra den. Og så skal vi til den anden kamp, der blev spillet kl. 21 fredag aften. Det er mellem Belgien og Italien i München. Belgien de kom sikkert videre fra gruppen, og i 8-endelsfinalen, der besajrede de altså Portugal med 1-0 på mål af Thurgan Hazard. Ja, overraskende nok er det jo ikke har Hazard, men man bruger man Thurgan. Italien de har været et af de mest overbevisende hold i gruppespillet, øhm, men i deres åndelægtsfinal, i deres der kom de altså ud i, i problemer, hvor de måtte ud i forlænget hvor de her indskifter, Pessina og Chiesa, de sendte dem videre. Først og fremmest, så hørte vi jo lige før, i første halvleg, at I havde Belgien til at gå hele vejen. Så jeres favorit til den her kamp, det er også Belgien. Det er korrekt, ja. Men hvor store er de? Fordi Italien har jo trods alt været en af de hold, der har overrasket inden kamp, uh, kamp 4 for den. Hvor store er de, Mikkel, favoritter? Knæbende. Øh, og, og så det er det jo svært lige nu at sige, at jeg vil, skal vi skal ikke optage i morgen kl. 8, når vi vil indre spiller, <laughs> Fordi han er så afgørende. Ja. Altså det, det bliver to vidt forskellige kampe, han er med. Altså, og jeg, jeg er tæt på at sige, at Italien faktisk er favoritter, hvis han ikke spiller. Uh, og jeg ved godt, at Martinez, uh, Bilkens træner, har sagt, at det når han skulle nok ikke. Men lad os nu se. Altså, han vil gøre, de vil gøre alt for at få ham klar, ja. og nok også villig til at løbe en risiko for en skærvspil. Så jeg, jeg, jeg er ikke sikker på, at han ikke spiller. Altså, selvfølgelig er han ikke i topform, men altså selv, det var han heller ikke i parken mod Danmark. Altså, Sidste ikke... jeg tjekkede, øh, det var lige efter, at, at, at Belgien var færdig med deres kamp, der lå 8'et på Belgien ret højt. Altså, Italien var favoritter, okay. så I burde da næsten smide lidt skillinger på... Øh, på at Belgien ville vinde. Men det ja. er jo også taget udgangspunkt i, at det så skidt ud med det brune, og Hassard også var ude. Så, og det er meget sjovt at hele den her snak, at de slet ikke har Hassard ind over det. Er, han ikke er ikke en faktor. For han spillede faktisk en rigtig god kamp mod, mod ja. Portugal senest. Jeg synes også, man skal tage lidt Italiens kamp ind, minde. Fordi at de var lidt i togene mod Østrig. Øhm, og et eller andet sted så, ja, Østrigerne får jo et mål øh, underkendt korrekt er var. Men, men de er jo altså i togene der omkring en time, 70 minutter. Og øh, selv faktisk, da de kommer foran 2-0, hvor man tror, at den er lukket, så får Østrigene reduceret og har også lidt øh, opløb til at få, øh, få udlignet. Så, så det er også med den kamp, i at, at, at Belgien for mig er favoritter. Øh, men igen, det bliver spændende at se holdkortet i morgen, om det bøgn er, er blevet klar. Men vi, vi var inde på det før. Verratti eller Locatelli. Hvis I var Mancini, hvem ville I så gå med øh, i start Nok lidt overraskende går jeg lidt mod Jeg ja, tror jeg, begge to, altså Jeg vil godt, godt tænke mig, at de begge to skulle spille med jeg, jeg er ikke, fordi jeg på den måde er kæmpe fan af Verratti, men jeg kan godt se mig for mig, at de får brug for ham i morgen, når de formentlig bliver sat lidt under pres, og de godt kunne bruge en rutineret skikkelse til at trække lidt tempo ud af kampen og, og være lidt for de andre, fordi han har jo trods alt denne rutine at spille rigtig mange store kampe, især så Paris. Jeg kunne godt se for mig, at han kunne spille en ret vigtig rolle for det her lidt uprøvede italienske hold øh, i morgen, og så, så vil jeg hellere have til at kunne sætte ind en omvendt. Jeg kan ikke se, at Berardi kom ind fra bænken og skulle ind noget, så vil jeg hellere starte med ham. Hvad hvis vi kigger rent offensivt, så har de jo Berardi, som ikke var særlig god i, i seneste kamp, og Kæsa, som jeg har skrevet på, skulle, skulle starte inden, eller i hvert fald kom tidligere, end, end han gjorde senest. Han afgjorde også den her kamp. Hvad skal, hvad, skal, hvad skal Mancini gå med der? Berardi, det, det kunne godt være et skifte øh, for mig. Selvom Berardi har øh, leveret godt i, i gruppekampen, så, så kunne det godt være et skifte for at komme ind og, og score et mål efter øh, så godt tid i den forlængede spilletid. Og i en svær detalje, ikke mindst. Øh, det kunne godt øh, give en startplads i en, øh, i en kvartfinale mod synes jeg. Og til folk derude, hvis man ikke har set så meget Juventus, så synes jeg, man skal nærmest tune ind, når det er bare for at se Enrico. Eller nu sagde jeg jo så Enrico. Det er hans, øh, hans far, men fantastisk fodboldspiller, og Juventus' næste helt store, øh, tror jeg, han bliver. Hvad tror I, kampen den ender? Belgien vinder 6-0. <laughs> <laughs> det var jo det, Mike Jensen havde med Italien og England. Ja, ja. Eller er ja, Tyskland og England? Ja, nej, det var egentlig også med for, jeg, ja. til dig. Men øh, jeg tror, <laughs> den bliver lidt Lidt sjovere kamp, den her, end Belgien-Portugal, som jeg havde enorme store forventninger til, og som jeg synes var lidt en lidt en, en fuser, for at sige det mildt. Jeg tror på lidt flere mål, fordi jeg tror, Italien er klar til lidt mere, og der kommer lidt mere gang i den, men jeg tror, at Belgien vinder 2-1. Belgien vinder 2-1, den havde du også i den, i den tidlige kamp. Ja. Jan, hvad har du i den her? Jeg tror faktisk, at vi skal lidt i forlængelse, selvom at Belgien er favoritter. Jeg tror, at den ender 1-1, og så tager Belgien den i forlængt. Jeg kan høre, at I skal ikke ind i studiet igen, så. Men så I sender Belgien videre til at møde Spanien i en semifinal. Så har vi lørdag kl. 18. Det er Danmark mod Tjekkiet i Baku. Og det er selvfølgelig en kamp, som vi vil komme meget mere nærmere ind på i den optakt, vi har lørdag morgen. Men vi har spillet os i en kvartfinal, endelig kan man sige, ved at smadre Wales. Og Chikid, de er noget overraskende også kommet hertil ved at slå Holland fuldt fortjent ud af turneringen. Vi er jo favoritter til, til den her kamp her. Men hvad betyder det, når man har en favoritværdighed mod et hold, der også har overrasket? Skal vi forvente, at man kan slå det her tjekkiske hold? Ja, jeg synes godt, vi kan tillade os at forvente det. Men samtidig så... Og det er måske lidt modsigende, så jeg synes ikke, vi kan forvente at blive alt for skuffet, hvis det ikke går. Okay. Øh, fordi det, de her tjekker er virkelig nok lidt undervurderet. Øh, og har gjort det rigtig, rigtig godt. Altså virkelig overrasket mig. Så... Vi har snakket om det før og også. Kan man kalde det en drømme modstander en kvartfinal? Ja, det kan man ved ud at møde i Tjekkiet. Det er en historisk chance for at komme i en semifinal, at man ikke står for en af de helt helt store. Så selvfølgelig selvfølgelig er det det, og selvfølgelig synes jeg også, at Danmark har en svag favoritværdighed. Men jeg vil ikke være sådan ved at sige, at det er en simpelthen katastrofe, hvis de skulle ryge ud. Det er så godt, af tjekkerne trods alt. Jeg er glad for, at du siger, at det er en, en drømme modstander. Fordi det er det, når man <laughs> står så langt ind i en turnering og har Tjekkiet, hvor man kunne have mødt så mange andre helt fantastisk Der Dermed ikke sagt, at man ikke kan ryge ud til den. Jan, hvordan har du det med, med om Danmark er favorit i den her kamp? Jamen, jeg er helt enig i det, Mikkel siger, for det er det fuldstændig korrekt. Altså, set på papiret, hvem vi kunne møde, mødt, så, så havde vi da trukket Tjekkiet, øh, hvis vi selv kunne vælge. Så, så det er da en modstander, Og vi er favorit, øh, og jeg tror også på, at drengene kan, de danske drenge, de leverer på lørdag, så, øh, så de øh, går videre. Øh, så så jeg, jeg er spændt og glæder mig helt vildt, så, øh, så jeg ja, det skal bare blive lørdag aften, så vi kan komme i gang med, med kampen. Men Kevin De Brune betyder rigtig meget for Belgien. Simon Kjær, han tog sig til baglovet her sidst, og alt efter, nu ved man ikke, om han er, han er med eller ej, hvordan det ser ud, men et dansk landshold uden en Simon Kjær, som øh, der var på hold eller ikke hold nu siger jeg hold hele tiden, men turneringshold, hvordan er Danmark uden ham? For det er øh, til den her kamp, altså det er jo trods alt en af vores store profiler. Jeg vil starte med at sige, at som vi lige hører, så spiller han. Ja. Øh, men, øh, men det er klart, at vil han ikke blive klar, så vil de virkelig mangle ham, og jeg tænker mere i anførerrollen, end, end som decideret forsvarsspiller, fordi jeg synes, at er der et sted, vi er kompetente, så er det midterforsvaret. Der sidder altså nogen klar, der godt kan gå ind i det der tremmersforsvaret, hvis det er det, vi går med, og, og være næsten en fuldgod erstatning øh, spillemæssigt. Men hans lederskab så er jeg med på, at man har smiklet nede i målet, og også nogle andre ledere. Der er jo mange leder-typer på holdet, det er slet ikke det. Men han er stadig anførende, og, og, og i en em med men det han trods alt har prøvet i forhold til nogle af de lidt uprøvede landsholdsspillere. Der bliver han vital. Men du er så lidt ind på det nu her, tror du, vi går med en... Og det kommer vi igen ind på til, til lytterne derude, en, en større optagt, hvor du også blandt andet er med, Jan, sammen med Martin Vingård lørdag, hvor vi går igennem, hvilke spillere I tror vi starter inde. Men bliver det en 3-4-3, vi kommer ud med til den her kamp, tror du? Altså, jeg gættede på, at han lavede den om til Wales, fordi vi skulle have med være med i boldbesiddelsen. Det gjorde han så jo også efter 10 minutter selvfølgelig, eller 20 hvor meget det var. Øh, men nu kan jeg ikke se ham lave den om. Altså, når de har spillet så godt i to kampe i træk øh, med den startformation, øh, så tror jeg, han er fast. Men, men så må man også bare sige, at det er jo også lidt lige meget. Fordi hvis man bare kan ændre kampebilledet fuldkommen efter et kvarter, så kan du stille op, som du har lyst til så, ja. så, så ser vi, hvad de andre kommer med, så trykker vi på nogle knapper, når vi er hjulmand, og så, så vender vi 4-0. Hvad tænker du, Jan, nu et lille sneak peek til, hvad du tænker på om, øh, om den her? Jamen, jeg er helt enig. Jeg er da overbevist om, at vi stiller op i en 3-4-3, øh, og, øh, og, og som Mikkel helt rigtigt siger igen, at, at den her øh, ja, øh, egenskab, vi kan bare knipse med fingrene, øh, og så laver vi om, og det er jo også en, øh, en taktisk øh, hvad skal sige, mulighed, vi har, og som kan gøre u modstanderne usikre allerede nu, fordi de tænker, okay, hvordan stiller de op? Hvad gør de i løbet af kampen? Og det, det, kan de ikke, det kan de ikke vide. Har du prøvet det på nogle af de hold, du har spillet, at man så glidende hopper over i informationsændring? Som regel plejer det jo at være noget, vi ser til sidst i kampen, At man har sådan en plan B, når det er, at det ikke har gået for et, for et hold i, i løbet af kampen, og så kan man til sidst ved at sætte til offensivt, så skifter man måske... Nogle ja. defensive spillere ud og putte offensiv kræfter ind. Har du prøvet det her? Ja, det har jeg da, men det var ikke efter 10 minutter eller 15 minutter. Og det var tit og ofte også i forbindelse med nogle udskiftninger. Jeg har også prøvet at spille et system offensiv, og så forsvar på en anden måde. Altså forsvar 4-4-2 og angreb 3-5-2. Så, så, så hvis du skal prøve at forklare lytterne derude, det her med, at vi har en talkombination, der hedder, lad os nu bare sige 4-3-3, så har holdene jo, som du selv siger, både en offensiv, formation, men de har måske en helt anden defensiv. Ja, præcis. Og det er det, der gør, at den er så flydende og så svær for modstanderne at læse, og det er en øh, kæmpe fordel at have i, i sit spil. Også der at lægge på, at man kan ændre det ved lige at råbe øh, to-tre spillere op, så ændrer man det. Og det skal modstanderne forholde sig til, og så er det, der øh, opstår nogle muligheder, øh, og så kan vi ændre tilbage, og så opstår der nogle muligheder, øh, nogle nye muligheder, og det er bare en kæmpe styrke for det danske landshold, og dermed øh, og, den, og de danske spillere de kan det her jo så det er ikke noget der er bare tilfældigt de kan det og det sidder på rygran øh, og det er en kæmpe fordel. Det er også derfor at det var sjovt Mikkel da vi havde den her Ja, det var vel problemet med i Superligaen, <laughs> hvor man skulle opgive sin startformation, at, mm. at som, fra et trænerperspektiv, og dem, der nørder spillet, jamen, der er ikke information nødvendigvis. Jo, man kommer med, det var jo Jastorp, der, der er lidt laget med formationen, men der er jo, som, som Jan siger, jamen, så kan man vælge at sige, at rent definitivt har vi fire forsvarsspillere, og definitivt har vi fem. Mm. Så det er en interessant snak. Hvem tror I, og nu vil jeg rigtig gerne have, I, I måske prøver at fjerne jeres klaphat, danske klaphat, jo. hvem vinder den her øh, kamp? det gør jeg i Danmark efter udgjort og, og konkurrence. Okay, endelig en straffesparkskonkurrence, ja, vi, vi kan vinde. Ja, det bliver en lang kamp. Det er ellers noget, som jeg lige har også ja, hørt i dag, faktisk. At det, det er jo noget, de, de faktisk træner i, i landsholdslejren, når de laver alle deres spil, og selvom det er B-holdet, der, der sidder og spiller til træning, øhm, jamen så, hvis den ender udgjort, så afgøres det i straffespark. Det er en meget god måde at træne det på. Jan, hvem har du som, som kampens vinder? Jamen, jeg har 3-1 til Danmark. Øhm samme resultat, som jeg satsede på mod valiserne. så det gør ikke noget, hvis de vinder 4-0 igen. <laughs> <laughs> Lad os håbe, at I har ret, og at vi kan sende Danmark til Wembley i semifinalen. Den anden kamp lørdag aften, det er kl. 21 mellem Ukraine og England på Stadio Olimpico i Rom. Ukraine de slog Sverige ud i den forlængede spilletid, altså et mål, der blev scoret af den tidligere Superliga spiller Artem Dovbyk. England de slog Tyskland med 2-0 på Wembley, og de skal for første gang væk fra fra eget græs i turneringen, hvor de så skal til Rom nu her, og så tilbage igen, hvis de kan formå at... Ja, det er jo faktisk den eneste kamp, de har på udebane, frem mod finalen, hvis det kan lyk lykkes, når man komme så langt. Hvad tror I, det er for en kamp, vi kommer til at se, Emil? Ja, jeg tror faktisk, det bliver en god kamp. Jeg håber det selvfølgelig også. Som sagt, jeg har ikke været så vildt imponeret over England. Jeg synes, de var, altså, det var en, en fremragende kamp mod Tyskland, men det er ikke sådan, at de bare sprudler og suser derud af. Og, så det man kan sige, hvad man vil om med man har med så er det en eller samt smart taktisk, fordi det fungerer jo, når de ikke har lukket et mål ind og slået tyskerne nogenlunde overbevisende. Så altså, de er stærke, men så har jeg bare sådan en forhåbning om, at Ukraine, de tør fortsætte med det, de ligesom har vist. Fordi de tør godt spille. Hvad er det, de har vist, hvis du skal sige det? Fordi du siger, at de tør spille. Jamen, det er bare en overraskende offensiv tilgang, som jeg ikke vidste, de havde på samme måde. Og det er normalt det er ikke noget, jeg synes, du som forholdsvis uproget landshold har succes med til en slutrund, hvor du er lidt ny i forhold til de andre. Øh, derfor har det overrasket mig positivt. Øh, jeg havde dem også efter Tjekkiet som turneringsoverraskelse, øh, for jeg synes det har været, de har været et, et frisk pust, som vi ikke forbinder med Østeuropa på den måde synes jeg. Det er oh, der også... kommer gode ting fra Østeuropa. <laughs> <laughs> ikke på den måde, men jeg. <laughs> Nej, jeg har jeg, over, jeg, jeg tror det har været lidt mere stål, og ja. lidt mindre finesse. Ja. Der er meget teknik i de her spillere. Helt vildt. Det er nogle fede angriber. Altså, vi kender selvfølgelig godt en lang, en lang række af dem i, fra europæisk fodbold, og fra engelsk fodbold, men de er stadig overrasket positivt. Jeg synes, det er et fedt hold at se. Det havde jeg ikke troet, jeg skulle sidde og sige om Ukraine før en kvart min. Jeg fik en besked fra Mikkel Bækman, der de skulle møde Sverige. Han havde dem til at, ja. at, til at gå hele vejen nu. Det <laughs> følger med en lille smiley. Men, men, men de kom videre, og nu må vi se, hvad, hvad de kan gøre. Hvis vi kigger på England, som alt andet lige er favorit til den her kamp her, så Southgate, han er sådan lidt for mig at se overrasket, at han ikke i seneste kamp blandt andet stille med hverken Grealish eller Phil Foden. Foden, som jeg synes er en af måske de mest interessante spillere, der er i, i hele verden. Synes du, at, at han bør stille med en af de to? Eller måske begge to, selvom jeg tvivler på, at det er begge to? Det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Man kan jo gå tilbage til flosken, der hedder Never Change a Winning Team, kan man sige. Øh, og jeg havde personligt også inden slutrunden forventet mig meget af få den. Øh, specielt øh, han har haft en kanon sæson i, i City, og, og jeg havde troet, at han ville brænde den her turnering fuldstændig af. Øh, jeg håber lidt på, at englænderne så lidt smider hæmningerne nu, hvor de kommer væk fra Wembley øh, og, og kommer lidt mere derudover øh, stepperne. Øh, det håber jeg lidt på, men igen, øh, de skal have respekt for de her ukrainer, fordi at øh, der er kvalitet i de her spillere. Øh, Shinchinko, han spiller jo selv i Manchester City og scoret et kanonmål mod svenskerne og, og indlægget, øh, han har mig ind i hovedet på øh, et opblik. Det var, det var fremragende. Så, øh, så de skal have respekt for de her ukrainer, for, for de kan altså godt spille fodbold. Men ukraine stiller sig også langt tilbage mod Sverige, og når de er rent defensivt så stod de langt tilbage på banen. Det vil sige, der er de hurtige spillere, som nu England brugte i deres ordentligt finale. Der er måske mere brug for spillere, der kan mere på bolden. Grealish, Foden. Jeg prøver lidt at søge. Skal han, skal han ikke gå med, med, med spillere, der har mere? Ja, lad mig sige det bare. Hjerne? 100%. Jeg synes jo også, vi har også snakket om det før, det med, med, med to defensive midtbanespillere, altså det, det bliver lidt for meget til min smag. Men jeg tror ikke, han gør det. Altså, fordi han har jo tydeligvis ramt noget, der fungerer. Og han er ligeglad med, om de spiller godt, bare de går videre. Så, jeg, jeg håber, at Jan har ret i, at nu, hvor de skal væk fra Wembley og væk fra det... Altså, det er jo selvfølgelig en opbakning, men det er også et pres at, ja, at spille på præcis. den hjemmebane der. Og nu, nu kan de måske spille lidt mere frigjort. Det er i Rom. Der er lidt mere... Få dem lidt mere gang i den. Altså. For jeg sidder lidt og frygter. Nu sagde jeg før, at jeg tror, det er en god kamp. Det tror jeg stadig, det gør. Jeg kan godt frygte, hvis England ikke rigtig gider, så vinder de 1-0, hvor Ukraine ikke rigtig kan komme igennem ja. den der gode defensiv. Men jeg håber, at de... De giver lidt los og Ukraine spiller med, og så tror jeg, at den kan vinde en, en, en, med, med mange flere mål. Men omvendt, de skal til Rom og spille, og du, I siger begge to, at de skal væk fra Wembley og presset. Men omvendt, så møder de jo også... De møder jo ikke Tyskland nu. Man kunne jo godt have røget ud til Tyskland og sagt, det er jo færre nok et eller andet sted at røde til en, en så stor nation. Men nu har man et land i Ukraine, som man jo skal slå. Så det pres ligger vel på englænderne, at den hele den engelske befolkning den forventer at se England tilbage på Wembley. Jamen, det gør de. Og øh, det er pres, det kan man ikke tage fra de engelske spillere, og det ved de også godt. Men øh, selvfølgelig så er det stadig en kvartfinale, der kan ske. Men som sagt, de er favoritter, og øh, jeg tror, at øh, det bliver godt for dem og sundt for dem at komme væk fra Wembley. Øh. Hvordan arbejder man med sådan en pres som spiller? Fordi vi læser jo medier, og det er jo derfra, at presset også bliver lagt. Du, du har jo været tidligere spiller øh, og har spillet på de store herregård, som Pernersen godt kunne lide at sige det førhen. Hvordan, øh, hvordan er det, kan man godt isolere sin hjerne og fokusere, og så prøve at fjerne alt? Ja, yeah, det kan man nemlig godt. Man skal jo fokusere på gameplan øh, og så øh, holde sig til den. Og så skal man ikke begynde i øh, femte minut øh, kort i en kamp og, og forcere nogle ting. Fordi man skal holde sin gameplan hele vejen øh, igennem. Det har Southgate 100% lagt. Hvis vi kommer til det minutetal, så gør vi sådan og sådan og sådan. Det har alle trænerne fastlagt inden kamp. Så det er vigtigt, at man, især når man er fagud, at man holder sig til den her gameplan. Fordi det, ellers kan det være, at, at der lige pludselig sker ting og sager. Hvis der er 3-4 spillere, der taber hovedet og, og bare blæser fremad, så stiller man resten af holdet i en skidt situation. Og det kan selvfølgelig få konsekvenser, at man kommer bagud der. Kan Andre Shevchenkos hold, kan de overraske i den her kamp, Mikkel, hvis du skal bøde på kampens resultat? Ja, ja, det kan de godt, men det gør de ikke. Jeg tror, at England har trods alt klassen til at køre den her hjem, pres eller ej. Jeg synes jo, at det har de jo vist, fordi de, de har vundet. Jeg ved godt, at de en udgjort, men de har også slået Tyskland 2-0. Så det tror jeg også, at de har klassen til at slå ukraine ud. Jeg er ikke sikker på noget mere, for jeg har og sagde fuldkommen at Frank vil stå Schweiz. Det, det, er, det, det, er det er stoppet. Når man byder på sig <laughs> et, så stikker man også hovedet frem. Ja. Jamen, den ender et kryds to. Det er ret overbevist om. <laughs> kan man spille den? It's coming, <laughs> it's coming home, er der næsten ja, ja, de, lidt uge på vej de, de indtil. Går de går videre. Jan, hvem uh, vinder den her kamp? Jamen, jeg har en 2-0 sejr til England. Så I sender England sikkert til Wembley, hvor vi så skal møde den. Det bliver spændende, og det vil også blive en stor kamp. Så kom vi igennem de fire kvartfinaler. Tak, fordi I gjorde os klogere, de her. Selv tak. Selv tak. Vi er tilbage igen lørdag morgen, hvor jeg har selskab af dig igen, Jan Christiansen. Yes. Og der skal vi sidde sammen med Martin Wingård, hvor vi kommer til at lave den store optag til Danmarks kamp mod Tjekkid. Så stay tuned, og vi høres ved.